Era îngândurat și cu obrazul al cavarul. Tată, a venit vremea să-mi dai ce mi-ai făgăduit când m-am născut. Ce ți-am făgăduit? Ce? Nu, nu mi-aduc aminte. Au o îmbărație mare, avuții. Și nevastă, o fată frumoasă de împărat. Nu. Mi-ați făgăduit tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Vai de zilele mele!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 Intră în grajdurile împărătești și îți alege cal pe măsura îndrăznerii Hei! acum, acum. Ia să văd eu, roibule, câte parale faci. Înțepenește-ți bine picioarele, că și vreau să te cul la pământ. Hai! <cri> <gri> <hie> Îmi pare rău, dar nu te pot lua cu mine. Te-am înfrânt. Ei, dar tu, balanule! Hai! <gri> Ar trebui să mai paști multe vreme, după Și mult, <gri> <hie> murru, ia să te încerci și pe tine. Șargule! Vinte <gri> <gri> locule! Ați bine, hai! Ei, tu ce stai Hai! Ia să vedem, poate că ne e grillă. După cum văd, aici n-am cald pe potriva mea. Aici sunt stăpâne. <laughs> tu, slăbănugule, tu ce vrei? Să ne cumpănim puterile. Poate să-ți numai coastele. Încearcă să stăpâne. Încearcă să mă tobor la pământ. Bine, lăudărosule. Hai. Mai, mai. De unde e atâta putere? Bine că mai pus mâna pe mine, un voinic. Mi s-a urât de când aștept în grajdul acesta. Puternic, puternic, dar nu prea arătos Iată-mă, stăpâne oh, Cât de frumos te-ai făcut Și acum unde vrei să pornim, stăpâne? Pornim să căutăm tinerețe fără bătrânețe Și viață fără de moarte oh, Păi dacă e vorba de asta, ascultă mă și pe mine Că mai știu și eu câte ceva din lumea asta Ia-ți și armele din tinerețele ta, avea mare nevoie de ele. Paloșul, sulița, arcul, săgețele. Iar pe mine să mă hrămești tu singur cu mâna ta șase săptămâni numai cu orz fiert în lapte dulce. Când se împliniră cele șase săptămâni, împăratul și împărăteasa cu ochii plini de lacrimi și toți curtenii și sfetnicii, cu tristare în glas, îl petrecură pe făt frumos și îl jelire de parcă se ducea la moarte. O ceată de oșteni înarmați până în dinți îl însoțirea până lângă o mare pustietate. Acolo făt frumos le împărțit daruri și îi rugă să se întoarcă în cetate de scaun, că drumul lui e cu din multe. După aceea o ținu în galop și zi și noapte, și noapte și zi, tot înainte, tot înainte, până dădură de, de o câmpie mare, întinsă și albă ca de umăt. Ce-o fi cu atâta pe câmpie Că iarnă nu e. Or fi flori, or fi marmuri. Sunt oase, stăpâne, oase de voinici și de cai. S-o fi dat pe aici vreo bătălie? Nu.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 Trebuie să trecem prin această blestemată moșie. Vezi? Vezi pădurea aceea O văd. De acolo are să se repea de la noi ca fulgerul. Uite-o! nu ne lasă să sfârșim vorba. Hei! fă frumos! Cum de îndrăznești să-mi calci moșia, păcate ta? Poate de bătrânețea ta! Stai, nu mai pune altă săgeată în ac. Te rog, nu mai pune. Nu-ți mai fac nimic. Mă jur pe ce vrei. Uite, mi-ai tăiat un picior. Oh, oh. Un calței mai ales. Altfel te mânca un fript și dați-vă la moasele de boșie. Dar acum văd că tu ai să mă mănânci. Niciun viteaz n-ai zbuit să mă înfrunte. Hai, oh, Haideți la mine acasă să vă ospătesc. Umbli cu biclii, Mă jur pe viața mea, făt frumos. S -a să mergem, stăpâne. Vă iau eu gândurile, n-are nicio viclenie în ele. Nu ne-ar ca puțin o și un ospăț bun după atâta amar de cale. Hai, urcă-te în șal lângă mine, Gheonoaie. Mm, bune bucate, noi. <gătă> N-am ce zice. De mult l mai mâncat asemenea bunătăți. Mm? Bune și băuturile. Mă tușe să ne sănătos, viteazule. Mm? Pe mine să mă ierti tare, mă mai doare unde mai ai lovit. Da? Și uite plâng. Oh, nu mă pot stăpâni. Pentru că nu mai ai tras în capcană și ți-ai ținut legământul, uite, acum îți pun piciorul la loc. Oh. Îl am la mine. Hai, apropie-te. Ah.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 Ah, să-i moșia scorpiei, stăpâne. Cum? Și pe semne că a fost între ea și sora ei gheonoaia pricină de svadă. Așa? Și-au aruncat una-n alta cu flăcări de foc, cât se dușmănesc de moarte. Suror, spui, și de la ce se dușmănesc? De la moșii. Scorpia e mai haină decât sorsa și are trei capete înfricoșătoare. Oare ce se aude, nezrăvanule? Vigată, stăpâne, tu nu scorpia! N-avea grijă, numai să mă porți ca vântul! Cum te drăznești, frumos, să-mi caj moșia? Pe aici, de când lumea n a cu niciun pământan. Și iată, pentru drăzneala ta, am să te pete ca marnic. Am să-ți fărâmoasim! Ori mă lase te drumul meu! Ori să-mi cunoști paloșul. Să-ți jurământul, palușul meu nu cunoaște împotrivire. Mă jur, pe ce vrei tu? Bine, îți pun la loc și capul tăiat. <fie> îți mulțumesc, frumos. Aș vrea să te ospătezi, că nimeni până acum n-a îndrăznit să-mi stea împotrivă. Aș primi să mă ospătezi, dacă n-aș fi atât de grăbit în drumul meu. Spre locul unde se află tinerețe fără bătrânețe Și viață fără de moarte Rămii sănătoasă, mătușă, scorpie! nicule voinicule! voi Și a mers, făt frumos, cu năzdrăvarul său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 nu putură să nu se oprească și să se odihnească un pic. Cu toate că parcă nu se îndurau să părăsească asemenea mândrețe de câmpie cu primavară veșnică pe ea, pornirea din nou mai departe. De ce te-ai oprit, Năzdrăvanule? Am ajuns la loc greu, stăpâne. Până aici ne-a fost ușor, dar greul de acum înainte începe.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 și gheare în care se frâng săgețile Și se rup paloșele Să chipzuim Să chipzuim bine, stăpâne Să chipzuim Ei, dar că nu-mi vine a crede că e atâta primește. Cu toate că după spusele tale Numai pe deasupra pădurii am putea trece Dar tu n-ai aripi? Eu n-am aripi? N-am aripi Am însândrăzneală În văzduh tot am să mă arunc Ca o săgeată Stopăne, da. Strânge bine kinga pe mine. Așa. Așa. A -a. Mai tare. A -a. Să simt cum plesnesc coastele. A -a. Acum e bine, stăpâne. Îmi și ține-te zdravă în scări. Ești gata? Gata! Aruncă-te peste pădure și nu avea grija mea! Acum! Gata. Am ajuns pe treptele palatului. Ne-au simțit de stăpâne! Nu te teme! Încerc paloșul să nu le înfuri mai rău, stăpâne! Aici ne sfârșitul! opriți-vă! Opriți-vă, ligioanele! Potoliți-vă! Treceți la locurile voastre în pădure și vă spătați cu ce v-am dat eu! Avem oaspeți! Bine ai venit! Văd frumos! Ia spune ce te-a mânat pe aceste locuri? Luminată zână, caut tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Apoi dacă asta cauți, aici se găsește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. De când sunt ochii mei, n-au întâlnit în asemenea frumusețe? Mă tem să nu fie vis. Nu-i vis, fă frumos, nu-i vis. Lasă calul sloboță, pască unde vrea el. Hei, ligioanelor, Să nu vă atingeți de oaspeții mei, nici de cal și nici de făt frumos. Ba, din potrivă, să vă supuneți lor și să-i slujiți. Ați înțeles? Vă mulțumesc că zile frumoase și bune. Acum, hai în palat, făt frumos. Ești obosit și flămând. Ai să-mi cunoști și surorile mele cele mari. Stăm aici singure, tocmai de la facerea lumii. Și tare ne mai bucurăm de om pământean.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 căci rămânea mereu tânăr așa cum venise. Iată însă că, într-o zi, făt frumos se în palat, alb la față ca varul și mâhnit de moarte. ce cu tine, soțiorul meu? Oare nu cum ai călcat legământul? Oare nu cum va intrat în valea aceea blestemată? Da, bună mea mi-ai spus să nu pun piciorul S -s -s. în valea plângerii și iată că nu te-am ascultat. Mi-ai ieșit în cal un iepore ciudat și am voit să-l prind.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 Unde stăpâne, Ce drum? Mergem să văd părinții și locurile copilăriei. Mardun dornă praznic la nu Stăpâne, Stăpâne, nu faci bine. Aici ce căuta acolo? Aici ai tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, după care atât ai răvnit și atât am alergat. Sporuncesc, că Sfaturile tale n-au niciun rost. Nu mai să nu te căiești, Stăpâne. Rămâi cu bine soțioarea mea și voi bune cum Ca mâine mă întorc. Cam Drumul frumos. frumos, frumos. Dar mai să te mai întorci niciodată. Niciodată! Niciodată! <laughs> Unde găsesc o soție mai frumoasă și cu mai bune? Așteptați-mă că mă întorc îndată! Hai, nezrăvanule, că nu mai pot de dorul părinților mei! Și a pornit făt frumos pe același drum pe care venise. Și după multe zile și nopți, Văzând că nu mai dă de moșia scorpiei, ci de orașe noi, luminoase, de târguri și de sate, de câmpii îmbelșugate și învezi se opri să întrebe un om. Hei, om bun! Spune-mi, pe unde e moșia scorpiei? Care e scorpie? Care e moșie? Hei, care, care e scorpie, care moșie? Am trecut acum câteva vreme, nu de pe la ea. Îi <gângh> sunt și un cap, el am pus la loc. E o poveste veche cu Scorpia. Poate de sute, poate de mii de ani. Nimeni nu mai crede acum povești. Cum? Și spui că a pierit Scorpia? Dacă dumitarea țară de glumă, n-am ce să face. Mai jur pe ce vrei că nu glumesc. Atunci avem iertare, dar nu ești în toate mințile. Sunt fiul de împărat. Poate ai visat, poate ești obosit. Eu, eu te, eu te cum îmbătrânește, Oi, cum ai, ce, ce să fie? Hai, hai năzdravanule. Nu mă pot înțelege cu omul ăsta. <fixă> Pătrânii spun o poveste cu ea și ci că pe aici ar fi fost. Unde-s orașele? unde satele astea? Da, da, da, chiar așa. La eu cred că ți povești. Tu, tu, ceilalți copii ce cred? Tot ca mine. Ci că ar fi trecut pe aici un făt frumos și s-ar fi luptat cu gheonoaia. Așa. Eu sunt acela. Lumești, moșule, glumești?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 Stăpâne, mm. te-am adus până aici. Acum ai văzut cu ochii tăi totul. Dacă vrei, hai să ne întoarcem îndată când așteaptă zânile din palatul tinereții, mm. fără bătrâneții. Eu, eu nu mai rămân nici o clipă mai mult. Unul meu prieten, Dute spune-le că am să vin și eu. Repede, repede. Cu bine, cu bine, stăpâne. Ehi, ah. Ci un dolfioare. Ehi, stranieri! Ciudali, erano imbracate in matasuri e le ferestre le illuminavano noaptea pune departe. Deci, ah. mi uitaam la stile, la nori calatori e ascultam pòsserile. De ce nu ar mai fi cântând? De ce? Graștul cu cai Nu-i nimeni în el Din tot ce a fost Nimic nu mai este Să mă adihnesc puțin Pe trepte Să închid ochii Că să nu închipui cum au fost toate din clipa în care am văzut lumina zilei până acum. Dragi, pietrele astea, zidurile, pământul, băruienile, îmi sunt tare dragi. Ce somn! Cel care căutase tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, a dormi și se cufundă într-un somn adânc și fără vise, din care nu avea să se mai trezească niciodată.